Ja då det här och det är dags för Tyresö, Ulands och Fredsföreningsradio Radio Tuff nummer 1360, programmet i största korthet. Veckans rosa ut i så stor omfattning att inslaget den här gången tar hela 12 minuter. Tyresöbon och före statsministern Ingvar Karlsson har kommit ut med en ny bok och han ger glimtar från boken i ämnen av religion- Nordisk modell och folkrättsbrott. Och Sveriges betydande vapenexport behandlas under rubriken Landet där kanonen blommar. Ett citat från Lars Forsell vars visa de fattigas piano sjöngs av Ulla Sjöblom Men först Louis Armstrong inför veckans rosor. Oh, it's safe, it's When they swing to romance. Because it's good. Yes, it seems... Jag har blivit mer peppad av Louis i Jag är radio tuff än Det är väldans massa rosor Snabbt tala om den första <laughs> Den måste vi ge till TUFFs i Indien, Bikovijas. Som hjärtligt tackar för 2 331 344 indiska rupier. Oj. Ja, som sån TUFF nyligen skickade. Och det motsvarar 240 000 kronor. Men i Indien så räcker det till väldigt mycket. Bland annat driften av två av de åtta tuffskolorna i fattiga Daranpour. Och sen en ros med sorgflor. Till minnet av den 27 februari bortgången Bengt Citron som under många år gjorde så värdefulla insatser för Tyresö, Ulands och fredsförening Tuff. Nu planeras att eh, ett av de många tuff i Indien ska få namn efter honom. Så här skriver vår indiske partner, nyss Biko Vias, It's very appropriate to name some project in memory of late Bengt. I will discuss with Kocky, sin fru alltså, what to name, uh, and then let you know. Du är väl språklig Monica, du kan väl översätta det där? Jag försöker. Det är mycket lämpligt att namnge något projekt till minne av den bortgångna Bengt. Jag ska diskutera med Kocky vad vi kan ska namnge, och sen låter vi er få reda på det. Och den här fina idén har förslagits av Bengts efterlevande... Christina. Vi kan alltså bidra till att hedra hans minne genom insättningar på TUSs insamlingskonto som används av rätt många redan till minne av Bengt. Insamlingskonto plus zero, 79 36 36 sträck 2 och självfallet kommer alla bidragsgivares Namnat meddelas till Bengts närmaste. Och sen en ros till Margareta Flykt som skriver i tidningen Sydsvenskan 12 mars. Hon påminner om att det nu är 100 år sedan det förfärliga första världskriget startade. Ungefär 9 miljoner, de flesta unga soldater, dödades. Hon skriver om soldaternas halv miljon dagbokssidor- som England nu samlat i det brittiska nationalarkivet. Och hon tycker att alla i kriget deltagande länder förutom England alltså borde ha något liknande. Och hon berättar så här. Min morfars storebror stred vid västfronten 1914 innan han dog av att benen trasats sönder av granatsplitter. Han hade sett utbrända byar, hungriga barn och skräckslagna människor, tagit döda soldaters rockar för att värma sig och spelat kort på lediga dagar. Om allt detta skrev han i sin dagbok och i breven Hem. Tänk om jag istället för att läsa hans anteckningar och det formella brevet som skickades till fadern om sonens död, för fosterlandet. Hade kunnat träffa hans ofödda efterkommande på släktmiddagar 2014. Och vidare skriver Margareta flykt så här. Drivor av tyskar slitna i stycken står det i den brittiska kommendantens James Pattersons anteckningar. Kanske en av dem var just min morfars storebror. Han ligger idag tillsammans med 4 600 andra tyska soldater på Militärkyrkogården i Wusnjörs. Peterson dog kort därefter. Båda soldaterna skrev om hur grymt, hårt och utan medkänsla kriget var. Den ene på engelska, den andra på tyska. Dödssiffrorna är hissnande, varenda en är en för mycket. Och sen en rovstille Radio i San Francisco, Bengt Svensson, som tycker att vi ska läsa boken King Leopolds Ghost, skriven av Adam Hochschild. Den finns också på svenska med titeln Kung Leopolds vålnad och Bengt skriver så här. Boken handlar om den belgiske kungens terrorväld i Kongo. I åratal har jag tvekat att ge mig på boken eftersom historien om Kongo är så deprimerande. Men författaren håller en hälsosam distans till de historiska figurerna och betraktar dem ibland med ironi och humor, vilket faktiskt gör läsningen underhållande. Vad som beskrivs är bland annat hyckleriet, självbelåtenheten och den fromma retoriken. Kolonialismen utgav sig för att vara helt altruistisk. Och det gällde att rädda afrikanerna inte bara från arabiska slavhandlare utan också deras själar. Att civilisera var också en av de högstämda deklarationerna i manipulerandet av opinionen. Men sist men inte minst var det cynismen, brutaliteten och hämnsynslösheten- som dolde sig strax under den polerade ytan. Adam Hochschild, författaren alltså, har också skrivit boken To End All Wars Som bland annat handlar om engelska pacifister under första världskriget. Som till exempel Bertrand Russell. Det kriget skulle ju enligt segrarna göra slut på alla krig. Men det var ju som bekant optimistisk krigspropaganda. Det skulle också göra världen trygg för demokratin. Men det blev istället en epidemi av diktaturer lite varstans i Europa. Sen en till kulturskribenten Torsten Kjellermark som skriver om Svoboda, det där högerpartiet i Ukraina som tack vare energiska insatser under protesterna på Majdantorget i Kiev både fått ministerposter och posten som riksåklagare. Han tycker att partiet luktar fascism och han tror att Carl Bildt varit alltför stressad för att kunna läsa partiprogrammet. Och han påstår. Bildt går i god för partiet som vill kriminalisera homosexualitet och återinföra kärnvapen. Men nu ska vi ge en ros till just av de där lite kontroversiella Nobelmottagarna av Nobels fredspris. Självaste Henry Kissinger. Han är väl i 90-årsåldern nu och han var USAs utrikesminister 1973-77. Och nu framstår han, eh, trots sin eh, bakgrund, som nästan en eh, fredsmäklare. Han skriver nämligen i Washington Post 5 mars att eh, både Ukraina och Ryssland måste besinna sig och i bådas intresse välja försoning istället för nuvarande konfrontation. Han råder ukrainska ledare att välja en hållning jämförbar med Finlands, som han menar håller starkt på sin självständighet och samarbetar med väst men samtidigt undviker konfrontationerna med Ryssland. Och sen den rostefria tidningen 12 mars som har en artikel av Britta Ring med rubriken Ukraina, Ryssland och elefanten i rummet. Hon menar att... Natos systematiska utvidgning runt Rysslands gränser med stark militär aktivitet och offensiva stridsövningar i bland annat norra Sverige och i Östersjön är elefanten i rummet som massmedierna inte låtsas om. Kompakt tystnad råder. Och i samma tidning, 5 mars, så skriver Pierre Gilly under rubriken Dubbla måttstockar i historiesynen om att massdödande inom svält och koncentrationsläger faktiskt inte är någon specialitet för 1900-talets otäcka diktatur utan har motsvarigheter i västmakternas behandling av bland annat kolonialfolken. Han påminner om svälten 1943 i brittiska Indien då cirka 3 miljoner bengaler dog till följd av att britterna vägrade att förse de svältande med mat. Så sent som på 90-talet dog cirka en halv miljon irakiska barn. Till följd av västliga sanktioner. Och sedan stod rost till tydelseföretaget Wildcard och dess chef Mikael Sipile. Och han intervjuades faktiskt på tydelseradion för ett tag sedan. Och han utsåg faktiskt tuff till eh, sitt så kallade välgörande ändamål för i februari. Och Wildcard skriver bland annat Vi har aktivt valt att fortsätta stödja Tuffs verksamhet för 2014. Summan är inte den avgörande men vi vill gärna försöka visa att vår devis Ingen kan göra allt men alla kan göra något verkligen fungerar. Så detta är även en budkavle till våra kunder, leverantörer och partners. Att ta ett aktivt beslut. Ett beslut för att försöka bidra till en fred på jorden i den bästa av alla världar. Ja, Sipile och hans företag Wild Khan de uppmanar oss att stödja Tyresö, Urlands och fredsförening genom insättningar på Tuffs Plus Zero 16 6 Och företaget har föregått med Gott exempel genom att stödja Tuff med 800 kronor. Och det innebär faktiskt att Tuff Hills under 2014 fått gåvor från medlemmar på över 12 000 kronor. Jättefint och nödvändigt för en förening som inte har några offentliga bidrag. Stora rosor till alla bidragsgivare. Absolut. En stor ros tycker jag vi ska ge till Radio Tyresö som fortsätter med sina sändningar och nu med flera duktiga programledare och en av dem är Inge Gemesiole som bland andra har intervjuat Fårdalabonk Lasse Svensson Han är en riktig kämpe som kommer tillbaka fint efter en svår stroke. Han är en av de drygt 400 Tuff-medlemmarna som säger på radion Tuff gör ett väldigt bra jobb och Hör detta. Lyssna på det. Ni som funderar på att bli medlemmar. De ska få rosor alla de 250 eller vilka det är som redan har betalt årsavgiften för 2014. Ja. Och det gör man genom att sätta in 200 kronor för enskild. Och kanske också dessutom 80 kronor för annan på samma adress, familjemedlem, på Tuffs plus viro jag nämner igen. 16:0137-6. Välkommen om du inte är medlem i det här tuffa gänget. Ja, det finns tack och lov andra aktiva föreningar än Tyre Sjöblans och, och Fredsförening. Det måste jag erkänna här i Radio Tuff. Och de bjuder in mycket spännande, intressanta föredragshållare. Eh, och senast, den 12 mars, hörde jag Tyresös kanske mest kända invånare Ingvar Karlsson. Som ju blev statsminister efter det otäcka mordet på Palme 1986 och var senare under en period också statsminister. Först bodde han på Myggdalsvägen och nu på Guduterrassen. Så han är ju, har ju kort väg till eh, Kulturkaféet. Där framträdde han och talade om sin nya bok som heter Lärdomar, personliga och politiska. Och han började med faktiskt att eh, säga att han var väldigt stolt över att vara en och talade om det den nordiska modellen hör bara. Jag lever kapitel handlar om Norden. Och skälet till det, det är dels att jag upplevt det nordiska samarbetet som bland det mest spännande och positiva som som jag varit med om. Att, att äh, åka över till Finland med båten och så träffa på Lipponen och Kalle och och de övriga vännerna där borta har varit otroligt givande och roligt. Eh, Likaså med Norge, och Danmark och Island. Men viktigare ändå än det personliga det är att den här nordiska modellen som vi talar om, ibland svenska modellen och nordiska modellen har ju varit otroligt framgångsrik. Fortfarande nu så Förra året i Davos så gjorde man det till en av huvudpunkterna i Davos-mötet där nere de årliga näringslivet. Och ledande politiker träffas. En annan fackföreningsperson och det är inte så många. Och de tyckte då att ja, i den här krisen som vi upplever nu så är det inte de nordiska länderna som står där och, och med tiggar straven. Och de... Han har också noterat att i de här tvärt emot nyliberalismen så visar sig att länder med en relativt stor offentlig sektor med bra trygghetssystem. De har tvärt emot vad som har predikats att vi måste öka ökade skillnader för att få tillväxt. Så är det länder som de nordiska som har de här trygghetssystemen. De har den snabbaste tillväxten. Ja, det var Ingrid Karlsson och ett annat kapitel i hans nya bok lärdomar, personliga och politiska. Det handlar lite oväntat om religionen. Om denna sa han så här. Efter kalla kriget, alltså efter 89, så började jag märka att jag hade gjort en stor felbedömning. Och det var att religionen vittrar inte bort. Tvärtom visade sig att religionerna fick ökad in, ökat inflytande. Du talar om kristendomen, islam, judendomen, de stora världsreligionerna. Och det är inte så att jag ändrat trosuppfattning. Men om jag skulle börja... När jag läste i Lund och så var det nationalekonomi och statsvetenskap. Det var de ämnen som jag var intresserad av. Skulle jag vara ung idag skulle jag fortfarande läsa de ämnena, Men jag skulle dessutom läsa religionsvetenskap. Inte för att bli troende utan var sig man är politiker eller diplomat eller företagsledare eller fackföreningsaktiv journalist så kan man inte fungera idag utan att ha en kunskap om religionen. Eh, det kan bli väldigt fel och man kan bli en väldigt dålig företrädare för sina intressen. Och min uppfattning är idag att vi i Sverige har alldeles så dåliga kunskaper, insikt och respekt för att, inte minst mot bakgrund, att vi är ett invandrarland. Jag tycker också att religionerna har ett väldigt ansvar, för jag övertygar dem, om sen jag började titta närmare på det, att de allra flesta i de här stora världsreligionerna det är människor med en ganska moderat inställning, men moderat inte partipolitik, utan eh, med en ganska sansad inställning till vad religionen ska göra och inte göra. Medan de som får utrymme, de som märks, det är extremisterna. Och det är verkligen inte bara inom islam utan kyrka, kristendomens företrädare har ju många och även gjutendomens företrädare begått enskigheter. Och då har, tycker jag, religioner har ett ansvar för att ha en dialog sinsemellan. När man börjar läsa det så visar det sig att Hela basen för de stora religionerna religion, är ju densamma. De har ju mycket mer som förenar än, än vad som skiljer. Dessutom så menar jag att religionen, att alltså vi måste få till stånd en dialog mellan de religiösa företrädarna och politikerna. Se till att inte religion, religionen missbrukas för politiska syften. Och inte hela politiker använder religionen för sina syften. Eh, för det här är så explosivt i världen idag. Och där religionen är en sån maktfaktor att vi som politiker måste börja bry oss om det här. Så det är en annan lärdom som inte har synts ännu så länge. Jo, jag blev lite intervjuad i kyrkans tidning och de kommer att hänga uppmärksamhet åt det här kapitlet. Men jag ville nämna det här att det handlar alltså inte bara om det som man kanske väntar sig av att jag ska tala om. Ingvar Karlsson kom också in på olika folkrättsbrott. Inte bara ryska utan också många västliga och då sa han på det här sättet Mot bakgrund av det som händer nu i dagarna så vi är ändå Lite, lite nyansera den bild, framförallt som bild ger, men även media ger av det som då har hänt och den nya Ryssland och vilket eventuellt medansvar som vi har faktiskt för utvecklingen i Ryssland. Jag tycker inte vi är helt utan ansvar. <coughs> När då lovade Bors den äldre att inga ryska trupper <coughs> sätts in. I DDR, tvärtom, ryska sovjetiska trupperna dras tillbaka. Och inte bara från DDR utan från hela Östra Europa. Så lovade Bush honom, det är inte ett skriftligt dokument. Men det är allmänt erkänt att Bush lovade att NATO skulle då i inte flytta fram sin östgräns. Och där vet vi vad som har skett. Eh, svaghetsperioden i Ryssland under Jeltsin med denna ledare som med svåra alkoholproblem och som skämde ut Ryssland på många sätt eh, förnedrade ju ryska folket och samtidigt kände de sin maktlöshet man behöver inte vara rysk general för att känna att man omringades det är den ena punkten den andra vi talar nu i både Sverige och i USA och Europa om Putins brott mot internationell rätt. Och det är riktigt, det ska brännmärkas. Men faktiskt var att vi bombade Serbien, Rysslands gamla bundsförvalt, utan tillstånd av säkerhetsråd. NATO gick in, eller rätt sagt USA och Storbritannien gick in i Irak i brott mot folkrätten. Israel med stöd av USAs veto bryter mot folkrätten. Guantanamo basen är ett brott mot folkrätten. Och internationell rätt. Drönarna som amerikanerna skickar in och dödar folk. Är ett brott mot folkrätten. Alltså våra, våra angrepp och vår kritik mot Putin. Skulle ju ha mycket större moralisk och saklig kraft. Om vi inte själva hade begått de här, de här brotten. Jag tycker därför. När vår utrikesminister börjar tala om kvisslingar och använder den orden, alltså ett Verbalt ordkrig som eh, I en situation som är otroligt farlig Så skulle jag väl eh, Önska att Sverige talade med lite annorlunda röst och gott och ont kommer ju att ha Ryssland Som en grann i framtiden Och jag tror inte vi, vi Ska agera så att Nationalismen i Ryssland Blir ännu värre För Den har växt farligt och vi har sett hur man trampar på mänskliga rättigheter och annat. Och jag, jag har ändå den tron att ibland är det bättre att tala med varandra än att förbereda krig som faktiskt eh, man delvis gör. Att vi skulle vara betydligt mer trovärdiga i vår kritik av Rysslands brott mot, mot mänskliga rättigheter och internationell rätt. Om vi inte själva hade trampat fel. Jag tillhör dem som menar att detta att det är Säkerhetsrådet som beslutar om militär intervention i andra länder, det är, en, det är ingen tillfällighet att man bestämde detta efter andra världskriget. Och då kan man inte bara bryta den när det passar den själv. och När man bombade Serbien, då skrev jag faktiskt en artikel i New Times och The Guardian tror det var. Jag vill inte gå in i svenska debatten där jag sa att det är ett väldigt farligt alibi. Det här noteras i Moskva att man bombar Serbien, deras gamla bundsförband. Och när det passar ryska intressen så finns risken att de kommer att plocka fram det. Ja, vi har där i Radio Tuff några glimtar från Ingvar Karlssons bok, nya bok Lärdomar personliga och politiska. Och Det var inspelat i kulturkaféet i Tyresö. Den 12 mars och Ingvar är ju fortfarande Tyresebo, eh, bor på gudeterrassen. Mm. Nästa inslag i detta radiotuff har rubriken Landet där kanonen blommar. Inspektionen för strategiska produkter, ips presenterar siffrorna för svensk vapenexport. Det visar sig att aldrig förut har vi sålt så mycket vapen till diktaturer. Det är knappast några demokratiska mönsterländer vi snällt förser med dödsbringande produkter. Åren 2006 13, det vill säga under den nuvarande regeringens tid, sålde Sverige vapen till Saudiarabien för fyra... 1871 miljoner kronor till Pakistan för 6957 miljoner kronor till Bahrain för 116 miljoner kronor och till Förenade Arabemiraten för 2020 miljoner kronor Den tyske författaren Erich Kessner tvangs att delta i första världskriget Det gjorde honom till pacifist Hans böcker tillhör därför de som nazisterna förbjöd och brände på bål. 1928 skrev Kessner dikten «Kenstoddas land vod i kanonen bryn». Långt senare försvenskades den av Lars Forssell som bland annat skrev «Känner du landet där kanonen blommar och sprider frömjöl över hela världen? Befruktar krig så slur ut i sårskorpor» Blödande kalkar över hela världen. Valmå som granater. Känner du landet? Känner du det landet? Känner du landet där kanonen blommar? Lange Forcell avslutar den där dikten så här. Känner du landet där kanonen blommar? Känner du landet där patronen blommar? Känner du landet? Känner du det landet? Det heter Sverige. Så skrev han ju också visor. Han översatte till exempel fransmannen Leo Ferres visa Le Piano du Pauvre, de fattigas piano. Och den ska vi höra nu, sången av Ola Sjöblom fattigas piano som klingar dag och natt På bar från Milano till Stockholm säger att Kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink Och glöm bort slit och skatter Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt Någonstans bland folk och katter Det fattigas piano ser där en lite sliten en vad han har stora blan, åh, men han är allas vän Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp Och sen så börjar alla skratta Och någon fäller gråt, men vad han gråter åt kan ingen riktigt fatta Det fattigas piano som klingar i Paris ger rytm åt hela stan, åh, och ta varit please ej mer om sorg och nöd, men mer om kärleksglöd Sej minst där sången Som diktats av Prever om hur man kan bli kär För hundra sjätte Men Det fattigas piano Mitt hjärtas metronom Hör Louis Mariano På restaurangatom Och Maris Chevalier på kaffe de balvera vet man att man lever jag tror att patta ger mera fred och ro än varje duskoll i Sitt nära. Kom nära in till mig. Läs något för mig. The hollow man. Så ska världen sluta. Inte med en smäll, utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och stalin-orglar? Stalin det är numera helt enkelt. Det fattiga piano som värpte pling plong pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen orglar jul och rep för nu så har de vet. Det som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt lä. Det värre en själva fano, mot det är oskans knall Det fattigas piano, en lärka i en tall Sitt långt min kära vän och läst hallo om låt ingen oro Ra En smäll blir slutet men kan hända snyftningen Ändå blir det svårt att höra Det fattigas piano Som klinkar dag och natt På från Milano Till Stockholm säger att Kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink Och glöm vår slit och skatter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 men vad han gråter åt kan ingen riktigt fatta. Det var Ulla Sjöblom som sjöng Leo Ferré's Le Piano du Pauvre med text, svensk text utav Lars Forssell. Du har lyssnat på Tyresö, Ulans och Fredsfördnings Radio Och i Tuff och Radio Tuff jobbar alla gratis oavlönat. Så vi är väldigt beroende av våra över 400 medlemmar. Och om du inte är medlem, välkommen du också i det tuffa gänget medlem blir man genom att som årsavgift betala 200 kronor och kanske för annan på samma adress familjemedlem 80 kronor på tuss plus giro 16 0137 6. Radiotuffar radion fyra gånger per dygn ungefär och på webben när som helst tyresoradion. SC. Nästa radiotörf hörs på radion 91,4. Eh, första gången söndagen den 30 mars klockan 17. God fortsättning på våren kära lyssnare. Eh, vårdavgämningen är i faggorna.